Не знаю, синку, каже Шрам, що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Гродовому козакові треба стерегтись їх, як огню. Правда твоя, батьку, каже Сумко, низовці злидащіли після Хмельницького, а все-таки між ними є люди драгоцінні. От хоч би і оцей Кирило Тур, не раз він мені ставав у великій пригоді.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 «Гріх мені все сказати», – одвідує Шрам. Раз чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх я враз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи. Уже нас стало стільки четверо, уже підо мною й коня вбито. Я відбиваюсь стоя, а їм, окаянним, хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись. Так, як над наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорозці? Пугу-пугу! Ляхи вростіч. А було їх і сотню. Дивлюсь, а запорозців немає десятка. О, між ними є добрі лицарі, каже Сомко. Скажи, лучше синку були да загули. Перевелись тепер лицарі в Січі. Зерно висіялось за війну, А в кошу осталась сама полова. «Ова!» Гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявсь у боки, дай дивиться на шрама, Покрививши губу. Шрам так і загорівсь. «Що то за овах?» – каже, підступивши до Запорося. А то і знов. «Овах, паноче!» – дай заложив за вухо лівого уса, «Себто знай, не боюсь тебе». «Перевелись?» – каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з всього світу до Чорного моря?» Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і чи до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим, та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане Ясновельможний, тоді вже зняв шлик. Чолом вам, панове громадо! «Чоломі тобі, пане полковнику!» «Ну, так як же ти? Вернувся до табору, не маючи коня?» І роде сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови. «Коли б не таке місто, то начів би я тебе шануватись!» Себто вийняв Шаблюку та сказав, «Ану, Кирило, поміряємось, чи я довша?» Козацьке слово я отдав би шаливий свій пояс за таку честь. Та цього зроду не буде. Лучше, коли хоч розрубай мене надвоє, от шуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу. Знав, бо що й сказати, запорожець. Зараз старий і вгамувавсь. — Чого ж ти, — каже. «Осо, од мене хочеш?» «Нічого більш розкажи, тільки, як ти добравсь піхтурою до табору». Пху сатано!» – каже тоді Шрам, усміхнувшись. «Розкажу, тільки не доводь мене до гріха». Ото й порозбігались к нечистій матері ляхи, а ватажок тоді. «Е, батьку, да се в тебе коня нема». Братчики, добудемо йому коня, дай припустив за ляхами.